arratsaren mai bai. epaile ematek erabaki du azkenean e, badirela froga nahikoaak e, froga nahikorik e, amago guardia zibil ebaitzeko eta aurrera jarriko duela e, epailarekin kontigo su pizkada nola hartu du erabakia. Bai, ba e, bueno, oso oso positibotzat hartzen dugu erabakia, es eta hartzen dugu positibotzat bi bi norabide norbait esateko desberdinetan, ez? alde batetik Ebazpen e bera, resoluzio bera, e, oso positiboa da nire ustez, e, ez es dela bateroikoa, ez? Eh ezagutzen ditugu e, zen ezagutzen du zenbat tortirasagar eta zekatzen diren eta e, ezagutzen dugu ere e, denak denenak modu tematiko batean eta e, bateko ikerketarik egin gabe arkitu egiten direla, ez? Eta naiz eta e, zauri e, edo edo santzu hundiak egon, ez, egon diren moduan, esto ya sea romanoren kasuan edo iratzeso zalen kasuan edo, ba beti, eh, beti eh, joera dago, beti egiten dena da, artxibatu, itxi, e, zara geta horiek, ez? E, horregatik, ebazpen, e, ebazpena oso garrantzitsua da, e, ebazpen honek esaten duena da, bueno, tortura erenu santzuak, e, santuzendoak topatzen dituela, eta aurrera jo behar dela, epaike, eta iketa batetara, eldu beharko dela, ez? Hau, ezoiko erresoluzioa da eta, e, bueno, tatekoen datuen arabera e, larogeita matzazpitik, ez da, iegatzen tortura kasu batean e, zera, epaik eta burutxera, eh, Ta, orban, e, eta, bueno, egun e, dakari da urtean, urte bakoitzean, urtero, baztatu, jartzen, tartekatzen dien e, tortura salaketako. Orduan, ebazten bera oso garrantzitsua da zentzu horretan, eh baina oso garrantzitu ere hartzen dugu e, duen edukina dengatik, e, edukinan bueno, gauza nahiko esaten ditu, baloratzen ditu e, orain artegin egin die direkentzia guztia, baloratzen ditu gauza batzuk, eta bueno, erabakitzen du aurrera jotzea, baina nire ustez esaten du oso gauza garrantzitu bat, eta bada e, e, aspin marratzen duela e, tortura salaketei eman behar zailen garrantzia eta e, Oiik eragin behar duten ikerketa ez, esaten duena da, eh, salaketa bat balin badago, egin behar dena da ikertu ikertu, benetan, haber, e, zer gertatu deno. Zergatik, azken zinean, e, tortura ditua izan dena, hau atxilotu, atxilotuta egon dena, ezindu frogatu e, gertatu zaiona, ez? E, bueno, kasu batzutan, zauria gaudeo, baina beste kasu askotan, badakigu torturak ez dituela zergatik aztak nautzi behar, ez? Hor e, duan, hau e, e, ezindu frogatu zer saion. Eta, nola bet, eh eta nolabait atxiloketa bihurtzen da eh, esparru ilun bat, ez? Eh? Ta orduan, eh, esparru ilun bat denez, epailak egin behar duena horrela orre, esaten du epailak egin behar duena da ikertu penetan egin esfortu ikertzaile bat hapipekoia beneta, mm. eh beneta, o benetazko, o den, edo zen, astarra daude, edo ez daude. Inpuritatea sartzen da. Horie, bertela, eh atxiloketa esparru hori bihurtzen da inpuritate esparru bat, ez? hori oso garrantzitsua da, eh, eta gainera oinarritzen da, hori esateko, oinarritzen da E, konstituzionalak emandako, askenengo guztetan, emandako ebazten batzuta oso oso garantzitzuak direna, direnak ere bai, ez? Esatzen dut zen ere, hori ikertu behar dela. Eta ikertzen denean, hor duan, ba, bueno, pues, ikusi dagoen, esantua da den, ez da den, aile gatu ikertu behar dela. Eta hori, e, ez da gertatzen estatu espainolean tartekatzen dien eh indiren e, salak, salaketak hartzi direlako modu sistematiko batean sistematiko batean bisan berriz dizuen ezzuk e, e, aipatu duzu tatek duela ia askena malurte bueno, baino gehiago askena malurte hauetan ez dela e, horrelako tortura kausu bat ez dela aurrera egin eta egon egon badira eta horre bueno, or ditugu e, kasu osoetatzen oso da kasuna Edo zerrezez berdinuna agian desiz izan daiteke ere e, kasunetan Euskal Herrian dagoen epaitegi bat. E, ka, Izan daiteke, baina <risa> nere ustez, nere ustez, kasu honetan, osa, nik bezalogo hartzen duen impresioa da, e e asunto honetan eskuz hartu duten epaileek egindutela, e ba, benetan esfortzu ikertzale bat egindute, eta e hori ez da normalean gertatzen. Zergatik izan ben, bueno, e benetasko epaile batzuk agian topatu garelako, e e e epaile batzukin topatu garelako, E, gainditu duten, nola baite esateko e, guardiazzi, ja, edo olako indar polizialek e, e, sortze duten arresia, e, behi badesteko, eta e, ikusi duelako, nire ustez, e, kasu honetan nire, kasu honetan on, badaude gauza batzuk oso e, esanguratu da dutenak, eta egia da, kaso honetan, egondako zauriak eta izugarriak izan zidela, eta Oso modu, oso, oso modu ageriko batean eh, ikusi izan zen eta ikusten da prozeduran eh zauri horiek eh tor tratu txarrek eraginek izan zirela. Eta orduan eh, horren aurrean, horren aurrean eh pues beneta batek eh egin duena da ikertu eta aurrera jo, eh? Cela es berdintasuna, pues izango da epaia eta ciurraski izango da ere eh caso honetan eman, eman zen saurim edo e, bai, maia, eh bai saurim maila, ez anzela. Mm. Eh, bueno, orain eh, dirudinez 15 eh, Guardia Civil daude imputatuak, eh, zenolako mm. zigorra erori saié condenatze bueno, emaitza eh, hori eh, baino lehenago eh, gauza asko ikusi behardela eh, gauza asko ikusi behardela hemen eh? Nik eta behin eh erresoluzioa da irmoa eh? erresoluzioa hori notifikatzen da ikusi beharko da ia, eh, norbaitek errecurritzen duen eh zen bon, norbaitek posisionetik oro silla defensa eta apelazioan aztertu beharko du gaia eh Gipuzkoako auzitegiak zontzitegiak eta hau eh, zitegiak ezamearko du ja horre dago behar dugunala, ez ez? Hori izan modulo izateke lehenbiziko eh, oh, gain, gainitu beharreko oztopoa, ez? Nere ustez eh, apelaziora eh, errekurrituta ere hau zitegiak ezamearko du honekin horre dago behar dela, zen eh, zutintzuan moduan santzu eh sendoa gaude hemen torturak egondu zirela, ez. Orduan, mm, irmo egiten denean eh e, e, hau orduan eman behar saio e, fiskalari eta akusazio partikularrari gu garenak eh igorportuetan eta, eta makinen mitxelean et eh eskatzeko ja nahi dugun edo nahi dugun irekitzea e, irekitzea epaiketa, ez? eta ikusi beharko da, momentu horretan, aber fiskalak zer egiten duen. zen Orain arte, gobernuak, eh, modu orokor batean, ez kasu eh, zehatzonetan, eta muzik eta orokorrean, estatuak beti ukatzen ditu torturak, eta kasu honetan ere, gobernuak ukatzen ditu torturak. hasieratik orain arte, erruak abatera delako, bainetan horri dira, zatera, hemen ez biela torturak egon. Eh? Orduan, eh, ikusi beharko da, fiskalak zer, zer egiten duen. Nire ustez, argi dagoena da egin beharko lukela akusatu, eh? baino ikusi beharko da zein interes politikoak dauden jokuan. E, akusatu edo ez, guk akusazio partikular moduan akusatuko dugu guen ingo salantzari gabe, ez? eta hau duan burutuko da epa, e, epaiketa eta epaiketan ikusi beharko da. E, Akusazioak izango dira tortura, tortura gatik eta, eta lesion gatik, baina esatea ditut. E, orain momentu honetan hitxegitea, seko homenak ongo dien euskatuko dien edo, gehiagia aurrera da, eh? Lehen ikusi beharko da, ber nola eh, segitzen duen nola garatzen den procedura hau. Ba, maia, ba, mila ezker, e, gure galderai e, erantzutea eta jarraituko dugu hau zi, hau. Ba, ez eta aurre morat, eh?